Hyvät kuulijat. Kerron tässä ulkoasiaministeriön Eurooppa-tiedotteiden sisältöä, sillä se tiedotuskampanja, jota käytiin ennen kansanäänestystä, ei pidä alkuunkaan paikkaansa näiden tiedotteiden sisällön suhteen. Muistamme kaikki, kun ennen äänestystä keskusteltiin siitä, minkälainen päätösvalta Suomella on Euroopan unionin jäsenenä. Ulkoasiaministeriön Eurooppa-tiedote numero 146 vuodelta 1994 toteaa, että Euroopan unioni on Euroopan yhteisön ulko- ja turvallisuuspolitiikan Sisä- ja oikeusasioiden muodostama kokonaisuus. Tämä kokonaisuus sanoo selvällä suomen kielellä jokaiselle, että ei meidän päätösvaltaamme voi määrittää prosentteina. Edelleen EU-keskustelussa väitettiin, että itsenäisyytemme säilyy unionin jäsenyydessä. Parhaimmat väitteet väittivät, että itsenäisyytemme vahvistuu unionissa. Jos ajattelemme valtiota instituutiona ja ajattelemme tätä instituutiota itsenäisenä, niin koko yhteiskunnan toiminnan perustahan on lainsäädäntö, oikeuskäytäntö. Eurooppa-tiedote 146 toteaa yksiselitteisesti. Että Yhteisön oikeudella on ehdoton etusia kansalliseen lainsäädäntöön nähden. Riippumatta kansallisen lainsäädännön säädöshierarkisesta tasosta. Eli suomeksi... Tämä on selvästi sanottu, että unionin oikeuskäytäntö on Suomen perustuslainsäädännön yläpuolella. Ei mikään valtio, valtioinstituutiona voi olla itsenäinen, jos ylin lainsäädäntövalta on maan rajojen ulkopuolella. Ennen neuvoa kansanäänestystä käytiin kiivasta keskustelua maatalouden kohtalosta unionin jäsenyydessä. Parhaimmat väitteet olivat, että viljelijät eivät selviä ilman unionin jäsenyyttä. Tiedotes 146 toteaa hyvin lakoonisesti sivulla 29. Viljelijöille ei Euroopan unionin jäsenyydessä jäisi tuotannon myynnistä nettotuloja. Tulot jäisivät siten kokonaan Euroopan unionin rahastoista ja kansallisista varoista maksettavan tuen varaan. Eli maanviljelijät, maataloustuottajat eivät saa unionin jäsenyydessä oman tuotantonsa myynnistä lainkaan nettotuloja. Tulot jäävät yksin omaan tukirahastojen varaan. Sivulla 38 todetaan, kansalliset tuet on hyväksyttävä komissiossa. Sivulla 28 todetaan, että Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät voi noudattaa kansallista maatalouspolitiikkaa. Kokonaisuutena tämä merkitsee sitä, että Suomen maataloudesta ja Suomen maaseudusta, maaseudun elivoimasta ja kehittymisestä Määrää yksin oikeudella komissio. Eli meidän olisi uskottava, että keski-eurooppalaiset virkamiehet ja komissaarit päätöksiä tehdessään ajavat meidän suomalaisten etua paremmin kuin suomalaiset itse. Sivulla 50 todetaan, Euroopan unionin perustana on tulliliitto. Tulliliiton seurauksena jäsenvaltioiden on tuloutettava kantamansa tullit, 10 prosentin kantopalkkiota lukunottamatta unionille. Mikä maa on itsenäinen, jos sen rajoilla tullimaksut kerää vierasvaltiovalta? Sivulla 82 todetaan, radioaktiivisen jätteen maahantuontikielto ei ole Euroopan unionin oikeuskäytännön mukainen. Tämä pykälä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole kansallista oikeutta estää. Ydinjätteiden maahantuontia. Edelleen kun ajatellaan tilannetta, että esimerkiksi Imatran voima kätkee suomalaisten ydinvoimalaitosten jätteet Suomen maaperään, unionin talous- ja kilpailulainsäädäntö edellyttää, että jäsenvaltio kohtelee kaikkia yrityksiä tasaveroisesti. Ja kun suomalaiselle energialaitokselle syntyy oikeus kätkeä ylijätettä Suomen maaperään, niin tämä oikeus on automaattisesti kaikilla unionin energialaitoksilla. Seuraava tiedote perustuu oikeusministeriön julkaisuun suomennokseen, Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksesta ja sopimuksesta Euroopan unionista, eli tämä kuuluisa maastrichtin sopimus. Siellä sivulla kuusi todetaan, unioni huolehtii erityisesti kaiken ulkoisen toimintansa johdonmukaisuudesta, ulkosuhde, turvallisuus, talous ja kehityspolitiikassaan. Sivulla seitsemän todetaan, unioni järjestää itselleen tavoitteidensa saavuttamiseksi ja politiikkansa toteuttamiseksi tarvittavat keinot. Eli kun alussa mainitsin tuon päätösprosentin, päätösvaltaprosentin, niin näiden kahden pykälän perusteella voidaan todeta, että unionilla on yksinoikeus järjestää keinot toteuttaa poliittiset tavoitteensa, eikä näitä keinoja ole rajattu millekään alueelle, vaan kyse on kokonaisuudesta. Sivulla 140 todetaan Maastrichtin sopimuksesta. Tämä sopimus on tehty Rajoittamattomaksi ajaksi. Sopimustekstistä ei löydy menettelyä, että unionista voisi erota kansallisena päätöksenä. Sen sijaan, mikäli joku jäsenvaltio aikoo erota, eron hyväksyminen edellyttää jokaisen jäsenvaltion erillistä hyväksyntää. Ja kun Suomi on nettomaksaja ensimmäisestä vuodesta lähtien, ei ole uskottavaa, että unionin jäsenvaltiot yksimielisesti luopuisivat nettomaksajasta, koska sehän merkitsisi sitä, että unionin kassaan syntyy budjettivaje. Sivulla 29... Puhutaan Euroopan keskuspankkijärjestelmästä, ja tämän keskuspankkijärjestelmän perustehtävänä on muun muassa jäsenvaltioiden virallisten valuuttavarantojen hallussapito ja hoito. Ulkoministeriön Eurooppa-tietoa 146 vuodelta 1994 sivulla 84 toteaa, että Suomi sitoutuu Euroopan unionin talous- ja rahapolitiikkaan, mukaan niiden kehittämiseen. Eli sitoutuminen talous- ja rahapolitiikkaan ja niiden kehittämiseen merkitsee sitoutumista yhteiseen valuuttaan. Ja tämä sitoutuminen merkitsee konkreettisesti sitä, että kansallinen valuuttavarantomme Suomen Pankin holvista siirtyy unionin hallinnon hoitoon ja hallussapitoon. Mikä sellainen valtio on itsenäinen, jonka virallinen valuuttavaranto on vieraan valtiovallan hoidossa? Sivulla 127 maastrichtin sopimuksessa todetaan, että Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on turvata unionin yhteiset edut, unionin perusedut ja unionin itsenäisyys. Jäsenvaltiot tukevat aktiivisesti ja varauksettomasti Unionin ulkoista politiikkaa ja turvallisuuspolitiikkaa, keskinäisen uskollisuuden ja yhteisvastuullisuuden hengessä. Jäsenvaltiot pidättyvät kaikista toimista, jotka ovat unionin etujen vastaisia. Eli todetaan yksiselitteisesti, että Euroopan unioni on itsenäinen valtioinstituutio, jonka lainsäädäntövalta on kansallisen lainsäädäntövallan yläpuolella. Ja edellytetään jäsenvaltiolta uskollisuutta tätä keskusvaltaa kohtaan ja pidättymistä kaikista toimista tätä keskusvaltaa vastaan. Eikä vain valtaa vastaan, vaan unionin etuja vastaan. Ulkoministeriön julkaisu 1.94 otsikolla Ulkoministeriö tausta toteaa sivulla 17. Maastrichtin sopimuksella Euroopan talousyhteisöstä Tulee Euroopan yhteisö lyhenteenä EY. EU. Euroopan yhteisö on oikeuskelpoinen kansainvälinen järjestö, eli oikeushenkilö. Euroopan unionin jäsenyys edellyttää kuulumista myös Euroopan yhteisöihin. Eli näin syntyy silta. Lainsäädäntöön, eli olemme liittyneet sellaiseen organisaatioon, joka on oikeushenkilö kansainvälisessä oikeudessa. Ja tämän oikeushenkilön valtaoikeus lainsäädäntöön perustuen on meidän kansallisen lainsäädäntömme yläpuolella. Ja tämän varmistaukseen tässä ulkoministeriön taustat julkaisussa sivulla 17 todetaan. Euroopan yhteisön oikeudella on ehdoton etusia suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön. Ulkoasiaministeriön Eurooppa-tiedotus numero 134 vuodelta 1993 kertoo Valtioneuvoston selonteosta 9.1.1992. Siinä todetaan sivulla 43. Euroopan yhteisö on kansainvälisen oikeuden tarkoittamassa mielessä itsenäinen subjekti, jolla voi olla oikeuksia ja velvollisuuksia valtioihin nähden. Suomen Euroopan yhteisön jäsenyys merkitsee myös sitä, että Suomessa tulevat voimaan myös Suomen vastustamat säädökset. Sivulla 46 todetaan, Suomen hallintoviranomaisten tulisi huolehtia Euroopan yhteisön säädösten ja päätösten toimeenpanosta Suomessa. Jäsenyydestä seuraa hallintoviranomaisille velvollisuus toimia yhteistyössä Euroopan yhteisön ja erityisesti komission kanssa. Eli kun edellisessä tiedotteessa puhuttiin keskinäisestä uskollisuusvastuusta, niin tässä tiedotteessa puhutaan hallintoviranomaisten velvollisuudesta. Eli hallinnolla on velvollisuus toimia tarvittaessa vastoin Suomen ja Suomen kansan etuja, kun Euroopan yhteisön kautta Euroopan unionin päätös niin edellyttää. Eli jos ajatellaan itsenäisen valtion hallintoviranomaista, jolla ensisijainen ja ylin auktoriteetti on vieraan valtiovallan hallintoviranomainen, vieraan valtiovallan lainsäädäntö, ja jolla on uskollisuus ja velvollisuus vastuu tätä vierasta hallintoa kohtaan ensisijaisesti, niin miten kukaan voi väittää, että Suomi Euroopan unionin jäsenenä olisi itsenäinen? Tällaisten velvollisuuksien säättäminen suomalaisille sotilaille, sotilasviranomaisille ja suomalaisille hallintoviranomaisille kaikilla tasoilla edellyttää virka- ja sotilasvalan muutosta ja niihin liittyvien vakuuksien ja vakuutusten sisällön muuttamista. Eli suomalaiset hallintoviranomaiset ja sotilashenkilöt joutuvat vakuuttamaan ja vannomaan uskollisuutta Euroopan unionille. Huomio kiinnittyy myöskin siihen, että jäsenyys velvoittaa yhteistyöhön erityisesti komission kanssa. Ja komission päätöksenteko perustuu salaiseen päätösvaltaan. Väistämättä tulee mieleen rinnastaa tilannetta siihen järjestelemään, mikä itänaapurissamme romahti vuosikymmenen taitteessa. Eurooppa-tietoa 134 kertoo sivulla 31 Euroopan unionin kansalaisuudesta seuraavaa. Unionin kansalaisilla on oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenmaiden alueella sopimuksen asettamin ehdoin ja rajoituksin. Unionin kansalaisella on oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi paikallisvaaleissa siinä jäsenvaltiossa, missä asuu. Eli tällä perusteella... Jäsenyys vaikuttaa suoraan kunnallistasollakin. Mutta mikä on olennaista huomata unionin kansalaisuuteen liittyen? Kun jäsenvaltio liittyessään unioniin muuttaa kansalaisuussuhdetta siten, että jokaisesta jäsenvaltion kansalaisesta tulee Euroopan unionin kansalainen. Ottaen huomioon unionin lainsäädäntövallan ylimpänä auktoriteettina, Suomen kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia ei säätelekään enää ylimpänä oikeusasteena eduskunta- ja perustuslaki, vaan ylin oikeuksia säätelevä instituutio on Euroopan unioni. Ylin velvollisuuksia säätelevä instituutio kansalaisiamme kohtaan on Euroopan unioni, jolla jäsenyyden myötä me kaikki olemme yhteisvastuussa ja sitoutuneet uskollisuuteen. Sivulla 15 todetaan Euroopan yhteisöstä, että se on kauppapoliittinen suurvalta. Ja kun kyse on suurvallasta, niin ymmärrämme hyvin, mitä se merkitsee, kun unioni päättää yksinoikeudella kauppapolitiikasta. Siinä ajetaan suurvallan etua, tuskin suomalaisten etua. Ulkoministeriön taustat. Julkaisu numero 1.94 kertoo sivulla 26. Osana Euroopan unionia yhteisellä ja ulko-, yhteisellä ulko ja turvallisuuspolitiikalla on tarkoitus antaa Euroopan yhteisölle omaa identiteettiä. Omaa identiteettiä. Eli yhteis- ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoite on unionin identiteetin vahvistaminen. Sivu 43 määrittää Suomen edustuksen unionin hallinnossa seuraavalla tavalla. Komission tuomioistuimen ja Euroopan parlamentin suomalaiset jäsenet edustavat Euroopan yhteisöä eli Euroopan unionia kokonaisuutena. Eli ensisijainen. Edustustehtävä on edustaa unionia, ei Suomea. Lisäksi Maastrichtin sopimuksella kielletään komissaarin toiminta kansallisen edun ajajana. Eli komissaarin ylimpänä velvoitteena on ajaa unionin etua, tarvittaessa vastoin oman kansakunnan etua. Samainen julkaisu kertoo yksiselitteisesti sivulla 44. Etäsopimuksella rajoitettiin Suomen sisäistä täysivaltaisuutta. Euroopan unionin jäsenyyden mukainen valvonta kohdistuu useammalle alalle. Lisäksi Euroopan unionin jäsenyys rajoittaa myös muuten täysivaltaisuutta. Eli näin ulkoministeri omassa tiedotteessaan vahvistaa unionin jäsenyyden rajoittavan täysivaltaisuutta. Samalla ulkoministeriön oma tiedote vahvistaa, että valtiojohtomme on toiminut vastoin perustuslakiamme. Ja kun poliittinen johtomme on väittänyt, Useassa yhteydessä, että jäseny jäsenyys ei vaikuta itsenäisyyteemme ja jopa, että itsenäisyytemme vahvistuu unionin jäsenyydessä. He ovat syyllistyneet petokseen. Kyse ei ole enää politiikasta, vaan kyse on kansallisesta petoksesta. He ovat tietoisesti johtaneet kansalaisia harhaan. He ovat tietoisesti valehdelleet. He ovat omaa asemaansa hyväksikäyttäen antaneet väärää tietoa. Ei tällaiselle toiminnalle ole kuin yksi nimi petos. Ja tämän vahvistaa sivu 45. Toteamus, liittymissopimuksen voimaan saattaminen, on ristiriidassa valtion valtiollisen perustehtävän kanssa. Eli ulkoministeriö itse omissa julkaisuissaan tunnustaa valtiopetoksen. Sivulla 28 todetaan Länsi-Euroopan unioni. Eli V.E.U. on Euroopan unionin kehityksen erottamaton osa. Sivulla 52 todetaan. Yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa jäsenvaltion mahdollisuudet yksin estää päätösten tekeminen ovat käytännössä rajoitetut. Tämä eroittamaton osa unionin kehitystä merkitsee sitä, että unionin kehityksessä sotilaspolitiikka on kiinteä osa. Ja kun todetaan, että jäsenvaltio ei voi yksin estää sotilaspoliittisia päätöksiä, niin tämä merkitsee automaattisesti sitoutumista myös sotilasliittoon, sotilaalliseen järjestelmään, sotilaspoliittiseen järjestelmään. Ja tähän liittyen 94 kesällä oppositiojohtaja Paavo Lipponen syytti hallitusta jäsenyyteen liittyvien sotilaallisten sopimusosien salamisesta. On todettava oppositiojohtajan toimineen erikoisella tavalla, hän puhui totuutta. Eli hallitus todella salaa jäsenyyteen liittyvät sotilaalliset sopimuskohdat. Erikoista oli myös, myös tässä tapauksessa se, että presidentti kielsi keskustelun ja oppositiojohtaja vaikeni.